Хтось, не пригадує. Казав мені, нібито, Юрків побоювався, що ви поставите на його місце дедуряку, і через те дурниця. Ніколи про таке гадки не мав. Дедуряка про його розхристеності, неорганізованості і певного потягу до зайвої чарки ж ніяк не підходив на посаду начальника відділу. Але, можливо, що таке враження в Юркова та ще в декого могло скластися через ваше доброзичливе прихильне ставлення до дедуряки? Ви ж давно з ним знайомі. Хтось мені казав, наче ще з воєнних часів. Ви що, разом воювали? Ні, в тірки ми не були знайомі. Хоч, як з'ясувалося якось у розмові, воювали певний час в одній дивізії. Та це ніяк не позначалося на наших ділових стосунках. Якова Степановичу, ви оце згадали про схильність дедуляки до зайвої чарки. Про це мені говорила і його дружина. Так, власне, від неї, і я про це дізнався. Бо на роботі не бачив його п'яним. Такого не допустив би. Хіба на наших святкових вечорах помічав, що він швидко п'яніє? І на останньому вечірі, коли відзначали 20-річ перемоги, теж напився, і я навіть змушений був вивезти його із залу і попросив мого водія підвести додому. Галина Оверянівна два чи три рази приходила до мене, просила вплинути, говорив я з ним, навіть пропонував лікуватися, не захотів. А як, по-вашому, чи не міг він накласти на себе руки в стані сильного сп'яніння? Знаєте, Анатолій Івановичу, я не хотів нав'язувати вам свої думки, але коли ви самі про це заговорили, то скажу, так, це, по-моєму, єдине, чим можна пояснити те дивне самогубство. Нічого іншого навіть уявити собі не можу. Але як же він, такий п'яний, зумів надрукувати на машинці листа, Причому без жодної помилки, навіть друкарської. Чому ні міг? До речі, ви вже встановили, на якій машинці він друкував свого листа? Це встановимо, ухиляюся від прямої відповіді. А що ви можете сказати про стосунки небіжчика з Рудківським? Доходили до мене чутки про якісь нелади між ними через дружину Рудківського. Але, щиро кажучи, не надавав цьому значення. Так, як я зрозумів, певні підстави для непорозуміння все так і були. Дедуряка до неї залицявся, але вона дуже скоро дала дедуряці відкоша. Я вже грішним ділом подумав, може ти настільки сильно повинував на Антона Васильовича, що він не вірив. Хоч Антон Васильович і любив кинути оком на гарну жінку, але такі справи ніколи не були в нього на першому плані. А Тетяна, вона чудовий спеціаліст, розумниця, але передусім, як би то сказати, передусім вона жінка з усіма властивими цьому племені вадами. Хоче будь-що подобатися всім і кожному, навіть тому, хто її зовсім не цікавить. Готова фліртувати навіть з телеграфним стовпом. У мене її було таке враження, що навіть стоячи перед дзеркалом, вона фліртує сама з собою. Така вже вдача. Нічого не скажеш у спостережливості, нахилах до психологічного аналізу, у Степановичу Калабану не відмовиш. Я, мабуть, не зумів би так чітко сформулювати враження, котре в мене склалося про Тетяну Борисівну. А що все таке ви можете сказати про Рудківського? То своєрідний чоловік, акуратист, педант, у всьому любить порядок, економіст вищого класу. Майже всі науковці з кафедри економіки нашого будівельного інституту входять до нього на консультацію. Сам уже давно міг захистити дисертацію і перейти на викладацьку роботу. Але чомусь не поспішає. При великій любові до порядку в усьому, не може навести порядку у своєму особистому житті. Людина він справедлива, але якщо вже когось не злюбить.